mulleres consoante tenra todo corazón constante en toda ecuación en a historia rutilante loitadora triunfante no feble fío da vida Compañeira extravertida Galicia nai esa vida Buenas amigas e amigos Con María do Ceu Voyes dicir hasta o próximo sábado E estas verbas que eu deixo cada, cada programa Que son as siguientes Que anoite seixo vos o descanso A Rúa Vosa Liberdade E dico sábado que ven Esa miña preferida Galicia nai é druida É escultura, é garante Espazo de provisión Lingua, bandeira e terrón Num compromiso constante Agora ofrecemos de unha peza das nosas amigas e gran miradas cantareiras tan xogueiras que se titula Pano Corrado, que é un adianto do traballo que nos vai a facilitar o noso colaborador nas Rías Baixas, Xulio Simón. Agarro que sexa xa do vos agrado. Queño chumbano na ucha, pano de todas as cores, ay,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 Se nos sabes peinar eh? Ay, alala, ay, alala Ay, alala, ay, alala. Para que queres amores Se nos sabes Quero alma mía Para que pelo Si no sabes peinar eh. Moito bo día, dende conbarro Pontevedra celebrou onte os 200 días que faltan para a gran final das series mundiais de triatlón con concerto das tanxugueiras. A bandeira oficial do evento foi izada durante un acto institucional no que participaron as diferentes administracións xunto con personalidades deportivas. O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lórez, lembrou que este será o evento deportivo máis grande que se fixo nunca na cidade e que pode achegar até 15.000 persoas. A bandeira da gran final das series mundiais izouse como símbolo internacional da competición que en setembro converterá a Pontevedra nun escaparate internacional da súa gastronomía, o seu patrimonio e o seu modelo de cidade e organización. Explicou o rexedor que se instalou un contador na páxina web do Concello que irá descontando os días que quedan até a prova de setembro. Tamén dixo que vai ser un evento deportivo internacional o máis importante que tivemos nunca e, desde logo, o máis importante da Galiza no ano 2023 e podería ser tamén do Estado. Queremos visibilizar este evento desde xa porque precisamos da máxima implicación da cidadanía de Pontevedra e unha cita que agardamos teña un retorno enorme. O acto de onte consistiu na presentación oficial do evento para a cidade por parte de Rodrigo Vázquez, xornalista gañador do Mestre Mateu na categoría de mellor Comunicador en Lingua Galega, Logo, Pablo Méndez ofreceu unha performance preparada para a ocasión e posteriormente houve un acto institucional coa participación da Xunta a Deputación de Pontevedra e o Concello. Tamén se contou coa presenza de distintas personalidades deportivas como Susana Rodríguez Gacio, actual campeona do mundo de paratriatlón, Natalia Castro Santos, Pablo da Pena ou Mónica Flores Ferreiro. Logo do acto institucional, chegou o concerto gratuito das Tanchugueiras na Praza do Concello para trasladarlle a todo o mundo a importancia que terá este evento que significará a promoción do deporte a todos os niveis, que terá un retorno económico inmediato e que contará cunha participación de máis de 4.000 deportistas, pero que poderían ser un total de 15.000 persoas se contamos a equipos de traballo, familiares, espectadores, etc. O Alcalde lembrou que o Concello, xunto coa Comisión Organizadora do evento, tratará de estender a estancia dos deportistas durante varios días, traballando coa idea de ofrecer unha experiencia vital que recorden sempre. Nese sentido, ofertaránse diversos paquetes turísticos que se dirixen a todos os participantes e equipos internacionais, e que poidan visitar lugares como Santiago de Compostela e diversos puntos da comarca Pontevedresa, percorrer o camiño de Santiago, ir até as illas atlánticas, coñecer os viños das Rías Baixas ou visitar o Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Campo Lameiro. Non hai cartos que poidan pagar esta promoción da cidade, indicou Lores acoller un evento deste tipo que será retransmitido a todo o mundo por televisión e que poderán seguir máis de 150 países máis de 4 horas retransmitindo imaxes de Pontevedra. Ademais, o alcalde tamén anticipou a reunión cos establecementos da cidade para facer un esforzo en horarios e quendas a hora de atender a todos os visitantes, recomendando traduccións de cartas ao inglés e ofrecer un habano máis amplo de horarios co fin de que lle resulte máis cómodo aos deportistas gozar da gastronomía local. Pasamos a outra cousa. Dicía o profesor Basilio Losada que, que pobre é o home que non ten unha aldea na súa memoria. Eu teño a sorte de ter unha aldea na miña memoria, é sorte porque nada te ve, ten que ver coa que coñecín de pequeno. Está inzada de eucaliptos que fixeron desaparecer a vexetación autóctona e, por portanto, tamén moita da fauna que existía. Non moi lonxe da miña aldea está o Chao do Pousadoiro, pertencente ao Concello da Ribeira de Piquín, topónimo que fai referencia a lugares elevados onde o terreo descansa e se achanza. Pois ben, hai uns días saía na prensa unha noticia. Está a venda en Ribeira de Piquín un hotel que foi casa natal de Aníbal Otero. Ten vistas o eu e busca comprador que pague case un millón de euros. Aníbal Otero Álvarez naceu en Barcia, na Ribeira de Piquín, onde faleceu no 1974. Estudou filosofía e letras en Madrid especializándose en fonética baixo a guía de Tomás Navarro Tomás participou desde antes de rematar a carreira na elaboración do Atlas Lingüístico da Península Ibérica o chamado Alpi que supervisaba Ramón Menéndez Pidal e dirixía o seu mestre Navarro Tomás realizando investigacións lingüísticas na Galiza e máis no norte de Portugal E foi no norte de Portugal onde estaba a completar as enquisas e o sorprendeu o golpe de estado do 18 de xullo do 36 sendo entregado ás autoridades españolas o 5 de agosto e acusado de espionaxe o parecer por descubrir, unselle, descubrir en selle cadernos de enquisas do Alpi en transcripcións fonéticas ademais de viaxar en coche oficial da República Española foi condenado a morte e amnistiado, pero permaneceu na cadea en Burgos ata o 22 de maio de 1941, data na que se lle otorgou a liberdade condicional. O 12 de decembro do 36, a naido lingüista Emilia Álvarez compareceu en Tui ante o suiz instructor con 26 cartas asinadas por Tomás Navarro, director do Alpi, escritas entre outubro de 1933 e xuño de 1936 é que probaban que Aníbal Otero colaboraba no Alpi moito antes do 16 de febreiro, a data do triunfo do Frente Popular. Aníbal Otero entrara en Portugal o 20 de maio de 1936, tres meses despois do triunfo do Frente Popular, o que facía sospeitar ás autoridades franquistas que se trataba dun axente do goberno de Madrid. Xunto coas cartas, aportou tamén dous certificados de boa conduta, un do alcalde de Ribeira de Piquín e outro do cura párroco de Santa María de Meira. Relata o Alonso Montero no artigo Escritores galegos, letras galegas en Madrid, a tertúlia do Café León Dor, na revista Madrigal, no 2004, e di «Foi ben Xosei, atento sempre a todo e a todos, quen nos informou do drama polo que pasou Aníbal Otero, no norte de Portugal, en xuño de 1936. As transcripcións fonéticas foron para a Policía Política de Oliveira Salazar prova incontestable de que o inocente lingüista era un espía ao servizo de Moscova. Con esta recomendación, chega Otero en tui mans do fiscal fascista Ramón Rivero de Aguilar, que pediu para él a pena máxima despois de instalo a que explicase o tribunal que era eso de la filología. Fora o sacerdote arqueólogo don Xesús Carro, quen, non sen problemas, lle fixo saber ao fiscal que Aníbal Otero, o redactar unhas fichas no alfabeto fonético, cumpría unha misión estrita de lingüística, de filólogo. O resto da súa vida transcorreu na súa aldea natal de Barcia, como un campesinho máis onde falleceu en 1974 é autor de obras como Contribución al Dicionario Galego 1967 Vocabulario de San Jorge de Piquín no 1977 ou a novela Esmoriz no 1994 O 9 de Xaneiro de 1974 o lingüista Aníbal Otero que falecería o 14 de maio recibe unha carta desde Nova York de Navarro Tomás director do Alpi na que lle di Tendremos que resignarnos a pensar que sus materiales serán útiles a los lingüistas futuros. He puesto interés en recomendar a don Rafael de Balbín que los materiales sean guardados y protegidos en los archivos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. O pouco de morrer Aníbal Otero, o seu fillo Orocel, recibe unha carta de Tomás Navarro na que lle di Tuvimos la ilusión de contribuir al respeto y prestigio de la ciencia lingüística española. No se ha publicado más que el primer volumen del Alpi, que da una idea limitada del trabajo realizado. Algún día, en circunstancias más favorables, se publicará la obra total. El nombre de su padre recibirá el honor que le corresponde, acrecentado por el sufrimiento que la violencia de un ciego atropello le hizo padecer. Foi un amigo afectuoso e un colaborador de rigurosa e responsable disciplina. Me afecta a desaparición como la de un próximo familiar. Siempre lo recordaré con cariño. En carta do 17 de marzo, Díaz Pardo relata a seu áneo seu enterro. Ayer fuimos a enterrar a Aníbal Otero, cerca de Fonsagrada, Sumado a la tragedia que desde la guerra arrastraba a este hombre Puede decirse que ayer se enterraba unha buena parte de un terrible drama Este hombre vivió máis exiliado en su propia tierra Y máis olvidado de todo su significado Que cualquier desterrado de verdad física Ben, rematamos O cantor portugués Joao Afonso Que naceu en Lourenzo Marqués, no 1965, e era fillo dunha irmá do Seca Afonso, viviu en Mozambique ata 1978. Estudou agronomía no Instituto Superior da Agronomía en Lisboa, onde foi colega de José Eduardo Agualusa. Colleu influencias da música urbana africana e da música popular portuguesa, esta última pola influencia do Seca Afonso. Alguns dos seus álbumes son Misangas, 1997 Barco Boador, 1999 Zanzibar no 2002 Outra Vida, no 2006 Colaborou tamén con álbums como de Julio Pereira, Luís Pastor Uxía, Filipa Pais E con bandas como o grupo Mestisai e Quinta do Vill En 2014 edita Sangue Bon con poemas de Mia Couto e de José Eduardo Agualusa. Despídome ata semana co tema Tangerina dos Algarves do seu disco Barco Boador, que teñan unha boa fin de semana. Nada. Tenho uma rosa no mar. Tenho uma rosa molhada. Circula a noite no tempo. Sobre as nossas gargalhadas. Tenho uma rosa para ti. Tenho uma rosa encarnada. O teu olhar Oceano de água e mar Vou fugir com o teu olhar Oceano de água e mar Sou um mistério. Vou fugir com o teu olhar Oceano de água e mar Sou um mistério Em castelos de aranha Conheci a tangerina dos algados Em castelos de areia Escrevi um nome ao lar. Foi por ti que conheci a tangerina A, serra, a cheira funcho queimado E este abanão de uma vaga Que chega sem avisar Vim o navegar Por segredos do universo Desfolha rosa no rio Para-te oferecer confiança Água e mar Vou sentir com o teu sabor Oceano de água e flor De tangerina Vou sentir com o teu sabor Oceano de água e flor De tangerina Em castelos de areia Eu escrevi Um nome ao lado. Foi por ti que conheci A tangerina Dos algarves Em castelos de aranha Eu escrevi Num ao mar. Foi por ti que conheci A tangerina Dos algarves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 Si se dilu una diversión Viannos emigrantes Pampas si se tapa con sangre O resto de la situación Si se dilu una diversión Pasos de María Flores nos alegrias